І саме її чоловік, німецький громадянин Отто Даугель, вважатиметься батьком. Думки закрутилися в інший бік. Може, для цієї дитинки краще, щоби батьком вважався німець? Вона народиться в Німеччині. Не тут же, в задрипаному пологовому будинку, вона фрау Валентина Даугель народжуватиме? Звісно, ні, за жодних умов. Та й вік для перших пологів не той. Тут, тут навіть небезпечно. А німці дадуть раду. Німці допоможуть. І потім. У Німеччині навіть самотня мама з дитинкою опиняється під захистом держави. Вона може жити і не тужити на соціальну допомогу. Навіть якщо розлучиться з Отто, отримає квартиру, не пропаде. Там держава дбає про своїх громадян, особливо маленьких. Ні-ні, її дитинка повинна народитись тут, удома. Це ж їхня з Віктором дитинка. А може краще хай дитина буде громадянином Німеччини? Тут, в Україні, кожна сім'я сидить наче на пороговій бочці. Сьогодні ти заможний, а завтра голий і босий. Сьогодні маєш усе, а завтра якийсь дефолт чи інфляція з'їдять зароблене і викинуть тебе геть. Перерікати свою дитину на таке майбутнє – Маючи можливість жити за кордоном, можливість, вистраждану, важко здобуту, ідіотизм. Але ж це їхня з Віктором дитина. Невже вони двоє здорових, молодих, енергійних людей, бізнесменів, здатних утримати себе, не дадуть ради немовляті? що там доброго в їхній Німеччині? Їхня батьківщина тут, в Україні. Тут і шитимуть їхні діти. Валентина заплуталась у своїх думках остаточно. Потрібен хтось, хто допоможе розплутати їх. Анета або Зіна. Ні, Зіні рано довіряти такій таємниці, потім, коли вже дізнаються всі. А може краще поїхати в Німеччину просто зараз і переспати кілька разів з зотто, щоб списати дитину на нього». Зараз іще можна. Кілька тижнів туди, кілька сюди святого заплутаєш. Все одно вона не зможе розлучитися з ним іще протягом року. Аж тоді в мене той необхідний термін для отримання громадянства. І дитина народиться у шлюбі. І запишуть її «даугель». Ні, це Вікторова дитина. Вона не «даугель». Вона безродна. Безродна? Безроду й племені? Ні. Краще вже Даугель. Господи, треба ж отак усе заплутати. Та заплутавшись у дрібних деталях, як от кого вважати батьком майбутньої дитини, яка країна стане місцем її народження і проживання, валя визначилась у головному. Ця дитинка буде. Вона житиме, підрахувала, немовля народиться на провесні, десь у березні чи квітні. Найближчим часом потрібно буде їздити до Німеччини. Про всяк випадок, щоб мати запасний аеродром. А зараз треба подумати про своє здоров'я. По-перше, обмежити свою, так би мовити, бізнес-активність. Всіх грошей не заробиш, а мотатись цілісінький день туди-сюди тепер не можна. Не можна нервувати, не можна харчуватися будь-як і будь-чим. Потрібно змінити стиль життя». Потрібні помічники. Щось доручити Зіні, щось Романові. Може знайдеться іще хтось, кому можна довіряти. Навіть на базар тепер самі ходити не варто. на важкі сумки. Зате про харчування слід подбати. Вітаміни, білки, мікроелементи. Добре іще порадити з лікарем. Хоч і сама з дипломом та порада фахівця завжди корисна. Валентина ретельно обмірковувала кожен наступний крок, добре розуміючи його вагу. Ця дитинка дорогоцінний дар. Після того аборту, який примусив зробити Станіслав, вона завагітніла уперше. Боялася, що цього не станеться ніколи. Планувала, що почне лікуватись, щось у теплу легеньку норку, Антуанета притупувала каблучками біля величезного на всю стіну дзеркала. Враз за її плечима тихо виросла постать із, би... із білим хутряним бао навколо шиї і плечей.